Beraz, eh, segidan ailaket elkarteko unai rekin hitz eh, egiten eh, jarraituko dugu. Eta gogoratuko dugu reti baita, eh, ba, irunen San Juan eta San Pedro Jaiak direla eta gaur ba, bertan eh, ailaket elkarteko lagunak eh, bertan izango ditugula. Baina eh, gaurkoan beste eh, gai bat ipuruz, eh, droga eh, zehatzan baten inguruan eh, arituko gara unai kexo egunon aizogun hon, bai. Bueno, e, esan barra dugu zuentzako baitane, bueno, lehenik eta bain, e, bestak, e, bueno, hor ba, garrantzia dutela izan ere, herri-zerri ibiltzen zelatelako. Hortero e, ez da? Hor, oh, dixera, eta hau intxero dertan, azkenengo aste hauetan, Ba, jaiak didalik naskotan, eta guretzako horreduan ba, landa lan jondiltza eguna guetan Ezan barra dugu, bueno, oso baitare ba, droga e, ezberdinen testak egiten e, ditu zutela zuen gana bueno, ba, gazte eta nera baina baitare, zergatik ez helduak de perfila oso zabal izango dela gerturatzen den jenderen aldetik ezta? Hori da oso, oso zabala bat ez ere, ba, segun ze jaimota dan Ba, perfil bat beste etorri daiteke baina bueno adibidez adinkarteak eta oso zabalak izan daitezke ze haringa betuekin lan eiten dugu baina gaur erre askotan ba behar bal hori gainan aldaketa bat da gero ta jende gehiago etortzen da ba, berrogeita 40tik urtekoa 50 urtekoak ere ba sea jaian bertan odolako eta sustantziak hartzen ez Durban, bueno, bai oso perfil desberdinak hone daitezke jaian Bueno, sustantzia, bueno, esoiko baten inguruanean eh? arituko gara eta horri buruz informazioa neko genuke. Hain zuzen ere, bueno, burundanga bezala ezaguna da, badauka, baditu, eh, beste izen eh, batzuk. Esango dugu, bueno, ba, ondorio batzuk direla amnesia baitaren, eh, ba, sortzen eh, duen droga bat dela. Pisko batez zaketen horri buruz, eh, zer esango zanuke? Bai, bueno, eh, askotan eh, entzuten da sustantzia oniguruz eh, informazioa, behar bada eh, pentsatu dezakegu ere zozer oso harrarua dala, eta ez eh, da olan ere, ez da nahire eh, burundanga, edo, bueno, a prinsipioaktiboa eskopo lamina ere diote, hori izan hori izatekeba izen eh, zati zientifikoa edo, ez? Eta pentsatu behar landara desberdinetan eh, agertzen dena eskopo lamina behar bada jendiai oso esaguna egin gozaio mandragora, adibidez, ero beleinoa, bueno, beste landara bat zuetan, esan nahi dut, guruan dauden landara bat, bat zuetan, agertzen da. Oso kontzentrazio bat, bat zuetan, hori bai, baina esan idete, gurean, e, aspalditik e, e, daude gurekin eta ziurrenik, naizta gaur egun behar bada beste batzuk asko ezagunagoak izan, ziurrenik eh, oin dela uh, miliak aurrte ba, olakoak erabiltzen zituzten eh, gurean, ze gure inguruan eh, zeuren.: uh -huh. Pentsatzen den, landare horrek, baitarre, prozesu bat eh, izango duela gaur egun, bueno, o, me, hain zuzen ere, bueno, kalera eh, ateratzerako orduan ez daki sustantzia hori, zer berezitasunak ditu da, eh, ez dakete likidoa da, eh, likido bai. forman aurkestoa uh -huh. daiteke bai? Claro, o repente he pensado egun gaurregun, claro, química has correratu egin dala arduan eh, landaretatik aterat dizkegula ba, bakarrik interesatzen engaituena eh, es behar balia nikusi esakegu batzafarekin edo bueno, ba, kafea dauka kafeina erotea dauka daoka kafeina bueno kafeina lala, eta gu hartu esakegu bai landara bera edo prozesatzen baldin badegu lortu esakegu eh, modu kimiko batean bateatzea ba, bakarrik kafeina es ustea landara beste alde guztiak eta bakarrik kafeina teatzea, adibidez kafeina gaur egun lortu daiteke hauts zuri modua duen sustantzia bat desala, eta bueno hori botiketan erabiltzen da, ero, bueno, erabiltzen da barakigu ez, elari batzuetan adibidez botatzen diotela ez, kafeina, eta bueno da, modu horretan ere eh, honekin horrela egin daiteke, zeire eh, eskopo lamina, landaran dago, eta orduan bueno, landara bera, hartu daiteke, eta hortikea atera, edo bestela, prozesukimiko batekin, hortik ba, eskopola minatera, eta gero ja, ba, bueno, hau txo hori e, eukinda, egin ba, dezakegu, ba, ba, bide desberimitatik hartu, E, bai likido moduan, dizobatzen baldin badegu uran edo, edo bueno, beste bide batzuk e, hartu dezakegu, zela estraksioa ero egin, egin dezakegu. Hmm. Estakete, bueno, usaiado zaporea duen, e, bueno, e, e, sostantzia batei buruzitza egiten ari gara, edo pizkabate... Ba, e, e, egiazateko hori, estakete, usaiado edo zaporea duen, estakete, e, ez eze, ez sinerte, erantzen horretak. E, esango dugu, bueno, ba, hori baitare ba, egia da. E, bueno, kasu ezberdinetan e, ba, atera egin dela, adibidez, eh bueno, bai, bueno, e, egora konkretutaseartz batzuetan, eh, ba, bai laporretak edo bestelako eh sexuera zuen eh lotua e, dagoen eh ba bat da. Bai, hori da, eh nikuste dut gehihen bat horregatik ezagutzen degula, ez, edo beintzat e, izena literakoan, ba, hori hori zaigu saigu e, azken ze azkenengu asko itxe egiten da, egiten da gira honen inguruan eta hone bueno, batez ere erabiltzen dela ba sexu erasoak e, egiteko, ez, e, bueno, eh hain esaguna da, zein eta hain beste urte gondagurekin, zein ja efektuak, nahiko esagunak e, dira. E, Inkluso, bueno, irakurria iteke interneten irakurtzen baldin ba dugu, abede garaian, e, zamerikuntzan e, erabiltzen zala, ez? Bueno, beste botikarik etzu den lehan, ba, erabiltzen zan, ez? E, anestesiko moduan, pero, claro, gaur, gaur egun beste anestesiko migakaduzkabut, ja ez, ez da erabiltzen, ez? Baina... E, bere efektuak edo, ba, daiko sehaztuta daude, eh? Zadibidez, ba, ahoa lehortzen du, hegarria e, ematen du, gero adibidez, ba, etorira itezke, ba, zaitasunak hitzeiteko, e, inkluso, edo, jateko, e, gero beste efektu nekona baria da, ba, e, nina pupilak, e, ba, bortizki zabaltzen dituela, ez, Asko, eta arduan, e, asko zabaltzen dituen, eh? Ba, askotan em, zaitasunak ematen dira ikusteko, ez eh? Zeargia, ba, mine egiten du, Inluso batzutan segun setanttatetan bat zutan, e, ba, itxututa beza egon zaitezke e, zehat arte txiki batzuetan ez, baina ezin ikustea ez gero ba beste eteztua batzukisba naite eskeribidez bazuukarra e, izatea ero arritmia e, konvultioak, bueno gero efektua doaz ez betik gora ez, gerotak gehiago hartuta bat eh el psiquiatra e, era ese psicológico que iba sortu dezakela eta eta askena izan daiteke ba, amnesia zuke aipatu desuna es leno amnesia eta orduan ba bueno, nikuzte dut efectua hauek batez ere amnesia honegatik negatik nikuzte eta askotan hitz e, egiten dela ba, ba, bueno, erasoak ero egiteko ba hau hartuta ba gero basea, ba, ba, daitekela, arizkua, ez baldin baserabago boratzen ba hor arriskua, eh Esango dugu baitare, bueno, e, honek, e, bueno, ibilbide laburra duela baitare, odolan izan ere, berehala e, desagertzen den sostantzia bat dela. Horrela beste dugu, besta, edo ulertzen dugu ez zakite zuzenatzen Bai, e, ni behintzat informazio hori ezin izan dute kontrastatu zehaski, baina nint bai e, aldeza horretik entzuna da daukate hori oso denbora e, laburra egoten dela gure gorpuzan, eta behar badak arrantzitsua guaz da, e, normalean, oikoan, zenei dit, bilatzen baldin bat digute e, odolean, e, ba, berse sustantzia hartu ditu, ez dute bilatzen sustantzia hau, zai, e, eta da oso oso substancia korregun oso ez ohikoa eta ta, ta rutinazko analisi hoietan ez dute bilatzen es dute bilatzen dopamina orduan egin barko lukete zeoser eta konkretuki hori hori bilatzeko eta egia da horren baino eztsunda e, bai daukate oso denbora tarte labur ez gure gure odolan uh -huh. ben beraz medikuak geiman sintomen e ondoren badakete naiz eta genugu modulan ez aurketu gutxiko horrera jakiten dute adibidez ba, no, ba pupilen e, bai, hori da. Mm. efektu oiegnesa baita naiko nabaria dira eta beste substanzia batzuek ez dute ez dute egiten es pentsatu berdegu gurean gehien bate hartzen dana jailiroetan alkola dela eta alkola ez ditugu efektu hoiek ez? eta eta ordain ba holakorik e, e, antzematen baldin guke deja kingo de golie es da normala es ori gertatzea adibidez eh edo arritmia bat izatea edo bueno segun zen kantitate hartzen den gun ba, beste kontatu ditugun beste efektu horiek nahiko eh, desberdinak dira eh orduan alde alde horretatik ba bueno jakin dezakegu eropitaren bat izan dezakegu eh zer hartu zer hartu degun Uhum. Gozo, ongi, eh, unai pentsartan dut, bueno, asko izango duzu dela, alkarrezketaren nazian nahi pato gumbezela herri zerri bilikozare telako, ez dakit zer bai gehio getu nahi duzun? Bai, bakarrik ez atiak hori, ba, eskurean behintzat bueno, guke aila ketbine eta bigarren urtean haziginela, ose, aila bat dira... Amala urte ez, egiten e, ari karela lan hau, e, ez dakit zenbat analisi analizi ditu e, e, urte guzti hauetan eta inoiz ez da ino retorri eskopola minarekin. E, inoiz ez dugu analizatu eta asko hitz egiten da sustantzia honen e, inguruan baina gubentzat ez dugu inoiz ikusi ez? eta behar bada e, logikarekin ere pentsaten baldin badegu, pentsatu behar susta, beste sustantzia batzuetan, ba, gure inguruan askoz e, oikoago akibirela, ez? E, Niko luke nuke inoiz baldin badu gehiago jakitea orain inguruan ez anehiet e, e, bueno, ba Zein, zein drogak egon daitezken ba, eraso hauen atzetik ba, bilatzeko noktambulas deitzen nan, e, txosten bat, eta oso lan polita egiten ari bida e, Katalunialdean, honen e, inguruan e, ez bakarrik honekin beste, beste gai batzuekin baina honen inguruan beraiek bintzate e, zaten dutena eta arriskuak ikusteko tan ba, gero erasoren bat izateko alkolan tentzatu berdegula e, badakit E, Euskal Herrian hori esatea, behar bada ba, jirriak eh, zango baina zere esaten harina, ez mutilau, ba, ba, bai, alko la efektu batzu ditu eta segun hola dosifikatzen degun, ba, amnesia ere e, ekarri esakein ikustut hori danok dakigula eta segun ze dosifikazio ditendegun ba, efektuak oso gortitzak izan daitezkela eta, bueno, ba, erasoren bat e, eukitzeko probabilitatea e, oso moskortuta ba, baldin bagaude, banodakigu hor ba, daudela, ez hori bezkarrizku bat dala eta behar bada batzutan ez dugu enez eh, ba, uh -huh. bueno, ba, e arrisku hoietan ba alkol hartzen dugunean, Eta hori bilatzeko noktanbulas eta beste gomendapen bat izan daiteke Fernando Caldelilla, Fernando Caldelilla e, Amerikugat ba, eta bera os artikulu polit bat ateratzen duen orain dela iruz palabra honein inguruan eta hori Googleen jarrita, ba, informazio asko eh e, ikusietza asko zuen. Ba osongi, eh informazio gozte horreken galdetzen gara, eskermila benetan, ba gorean aurkoan, aurkoa, esker? Vale, es que el caso sube y va ahí.